Gatibu taldeak bere hogegarren urtemmukakari bira abiatua badu ere ospakizun ekitaldi nagusia martsoaren hogeita zorzean iizanen du kontzertu berezi eskainiko baitu taldeak Bilbaoarenan miribila kirolgunean nahi zuzen ere esango dugu 2000ko urtean elkartu zirela aldiz gatibuk taldeko kide diren Alex Ardui, Aimar Arigita, Gaiz Salazar eta Mikel Caballero eta zoramena izeneko lehendizkoa atera eta ordutik 7 disko eta 100 kontzertu eskaini ditu talde arrakastatsuenen artean kokatuz. Ba esango dugu 2020ko urtean mugarri izatea nahi duela atzera begiratu, egindako ausnartu eta aurrera egiteko Eta hogei garren urte hurrena dela eta kantu eta bideoklipa ere atera dute Aimar, aregita entzunez hau. E, bueno, bizotzetik kantuak e, daukan seregina e, edo funtzioa da hogei urteetako ibilbide guztia batzea edo labur biltzea, ez? Azkenean laburpen bada hogei urteetan egin dugun bilakaerarena. hasi ginenetik gaur arte eta gatibuki izan duen ebolusioa edo edo garapena nik usteot abestionek oso ondo islatzen duela nahiz eta ez da oso erreza izladatzea abesti batetan hogei eh, urtetako ibilbidea garapena edo bolusinoa nahi gabe eh, nik usteot lortu egula naiko ondo abestionekin ze, bueno, estilo nahiko desberdinak edo ikusten dira horrez e, roka, piska bat dantzargarriagoa, popa ere orduan bueno, ez dakit nahi gabe horren Ircenda Cantue. Etabeuno, abeste neko nahiko... alaia izango unik edala positiboa en ere, bueno, eh, animatzen dugu nabesti bat eta eta gatiuren eh, sigiloa dekona uneko uniet, da. Eta hitzi dagokionez Alex Sardik Dionaz. Oi urte pasei die, baina bueno, horik letra esartzen dugu Komentario txikitzu baten moduen eta gaizen bat da, bizizta zerdan eta guretako zerdan hortik ibilitie eta talde bat e, ez. loki jo besatzen da banda de rock and roll, eta hortik joareik ez da, purtsu bertenen letren asuntoa. E, e, ekizena da, imarrak esan da moduen, oi urte pase dira, baina bueno, beste oi urterako ilusintu dutako gules, letreik behori eslagatzen da. Ba? Talde eki espiritu egola, biziri dauela eta bizo zetik egin dugu eta bizo zetik esentitzen dugu Bae duzuen gatibu taldeak bere hogeigarren urtemugaari sortu duen bisotzetik izeneneko kantu. Harro batzu! Egunt bako